Seit vier, Kassett, zwei Hemmscher. Zuerst hielt seine zwischen ein, ein Breiten und anderen hat er mit Chaserhofer gelebt. 400, 400 Jahre können er sein Heus steigen. Auf 400, 400. Jahre, Beuch, hat er gesucht. Danach, als er es geworden ist, hat er sich genommen, Heuchikamen jetzt ist Heus steigen. Bei den Randen von seinen Wäldern haben Sie Gelnies gebrennt, Tuggenacht. In Tuggenacht hat sich gezeugt, ein langer Schnur von eingespannter Pferden weg mit dem Ziegeln von seinem Ziegeln in den Stuttereich. Bisher hat der größte litwische Stutt übergemacht von einer Hälschen in der Ziegeldicke. Auf der Eltern, nun für sein Teut, ist er gesessen, ein einsamer, allein verlassen von seinen Kindern in dem kleinsten Zimmer von seinem größten Wohnen, und hat gehalten in ein Khershbein, wie viel Kubik, es enthält sein unberührter Pustinerwald. Khershbein ist gewähnt als Gülütze seiner Asthme, wo es hat ihm gepeinigt in seinem alten Tag. Kaum hat er sich hereingelassen in äußeren Plänen, in äußeren Khershbein in seinem Vermägen, hat dus gehalten als Abwirkung auf sein Körper, als er hat gekonnt kontrollieren dem Asthmehüß, wo es hat ihm schrecklich gepeinigt. damals wurde vorgeschemacht, dass die Regierung nahen Bahnweg, und soll ihre mit dem neuen Bambweg so verbinden ihre luren Provinzen mit dem Meerfteke durch ein Bandkait bestimmt zu bauen. Den Bambweg ist ausgerichtet, um durchzulaufen durch den Bostiner Wald und etwa wo Sven ist auf jener Seit Grenitzwald ausgewachsen, a ganz jede Stätel aus der Territorium vom Wald. von ban betreits gekeit von ban arbeite und von giden von schaben sagte gleben zu leben vom wald über mir bei dem unholben haken und in dem fall vom gesol seiner bostamts und, und man hat im schon gemosten nicht in, in, mein, in meilen genommen, nur in der schattennis die idee hat er auf moischeheim mirken bei kümen auf sein teutenbett in sein kopf hat bald umgehoben äußeren Pläne und Projekte. Sehr verständlich, er soll ausbauen im Wald. Das hat verleuchtet sein Haus und verlängert sein Leben auf eine gewisse Zeit. Bis der Asthme hat ihn verhobt, in umgehoben zu bergen, und Mosche Chaimirchen hat ihn sich geklugt. Der Pustinerwald lebt tief und er starb. Keiner hat nicht gehört seinen innerlichen Klugen, warum der Haus hat ihm zugedichtet. Kapitel 6 Gavriel Khanmovich Mirkin Rabbi Moshe Chaim Mirkin hat iberglos nur sich zwei Sien und zwei Tächte die Tächte hat erhassene gemacht mit Geviren in der Medine und via genita Seucher hat er eingeteilte Edems sehr teil Jerische noch beim Leben gadaide Sien sollen starten zu breklen das Vermeigen nur Sandteid Sein älterer Sein, Josef Mirkin, ist gegangen in seinen Futters Wegen und übergenommen in den Futtersgeschäften durch sein Teut. Er ist verblieben wollen in der Selberstuhl. Sein jüngeren Sein, Oberer Gabriel, hat der alte Mirkin Daffke gewollt machen für einen Advokat. Also war jeder schon tätig und will, um ein Kind zu lernen, wo sie er leuchten durch sein Teut, Also er hat der alte Mirken Daffke gewollt, ob man er so einen Geendigten. Er hat durch den Gewalt auskäufen, seinen Sinn gegen die Raskule und den Zinsenhandel, wo er hat geführt. Und nachdem wir Mirkens beide Seen haben geendet, das studische Gymnasium, Mirkens Seen, seine gewährende erste jüdische Gymnasistenstudie, ist der ältere Seen verblieben daheim beim Futter und der jüngere Seen ist gefahren, in der residenz tut kompatibel auf in der lehrschaft fakultät weisert noch dann bei der feinerkirdische schiele nicht schwer gewellen und zu geben es schotten habbarbart hois gelost als daß der jüngere sohn hat der reus gewissen überraschende geschicklichkeit in handel der ältere ist geblieben marpatlen er hat noch vertaglelt das vermegen verfolter wo so viele sein Schlimadel hat nicht gekonnt im ganzen Beikommen. Der jüngere Signe Gabriel hat nur so lieb den Futter des Akschunes gemütet sich mit römischen Recht. Er hat es aber bald vernachlässigt. Der Pfarr hat er sich bekennt mit der Gruppe christlicher Studenten, zu welchen es hat ihm gezeugt. Er hat von seinen Kindern geholt an Upneigung zu jeden. Er hat mit einer breiten Hand mit Geld geholfen, wo es der Futter hat ihm zugestellt, verdeckt seine jüdische Obstammung. Es ist gewesen eine so goldene Jugend von der damaliger Zeit, wo er so ein gepravetes Stück mit Subretkes, welcher er getanzt kann kann und gewissene Socken und der beschichtete Fies in den Kabaretten von Peterburger Nachtleben. Von seiner Erfahrung hat er sich ausgelernt gewisse gesellschaftliche Manieren, ein leichtes Umgehen mit Freunden und der Rückkehr hat er durch die Umgebung gekriegen einer Bekanntschaft zwischen später der geheuigen Beamten, was Gabriel Chamowitsch hat ganz gut gewusst auszunutzen für seine Geschäfte. In der Umgebung hat er sich hoch bekennt mit seiner späteren Gefrein, Natalia Asyupovna Sarubin. Der Numen ist gewesen ein Verstellter und später durch ihr Futter ein Zugegebener. Ihr Futter ist gewesen ein bekannter Doktor in Petterburg, von jüdischer Obstammung. Ja, Geschmack, ja, das hat mich nicht gewusst. Und Strip hat sich so geführt, wie in alle Peterburger Häuser, christlich, provoslawne. Eine Kone unter der Reutlampel, im Winkel beim Doktorenkabinett, im Nesszimmer, im Salon. Ihre Mutter hat ein ganz neues gesehen wie ein Christen. Der Futternisch, die jüdische Nuss, der Heucherstörer und die Eugen und ein Jan Kneitschen, hat man rausgekickt von den zwei großen Backenbeeren. Sir Rubins Häus hat geschämt für ein aristokratisches. Gabriel Chaimowitschen hat imponiert, der Peterburger Locker mit den weißen Händen, wo es so lang zum Tisch ist. Gabriel hat imponiert, die Alexandrovskie Ampiermebel, mit welcher die Wohnung vom Doktor ist gewesen, umgekehrt, die breitbeichigen Schranken und die schwere Bronzen, aklaptikomboden und die große lange um heimliche tischen gabriel kamwichen hat empaniert durch wo sie alles um sich ihr in deinem haus a fille die tochter dulz nicht ihr mamen und die mamme dulz nicht den futer nach no, dem stärksten eindruck hat der film gemacht der weiße alabasterhaus er wo sie da ruhig gekickt von natasche der kalt mit blei odor durchgezeugen auf welchen es hat auf einem schwul sammeltem Bändel gehangen, ein Medaillon schickt mit einer geheime Hau und einer Fotografie von ihm. Das hat er so großartig ausgeglichen in Gabriels Augen, als er das keinem nicht vergessen rein, hat. Er reingeführt in die Häuserein hat mein Kusin von Doktor, der es ist gewesen ist, Gabriel, ein guter Freund, und war lang zu einem Kreis. Und Doktor ist auch Robin, welcher es gewesen ist, ein Futter von fünf Töchtern, und welchen Natascha ist gewesen, der Dritte, hat Gavril und wie jeden Jungemann sehr gut zugenommen. Gavril hat nicht gewusst, dass er wird sich nicht betreffend schmaden, sondern nicht, wenn er wird beten wird der Hand von Natascha. Jedenfalls ist das auch gewesen, ein Stück der Traktie. Heute gelöst hat sich, als er sich nicht betreffend schmaden, verkehrt, das, was Gavril ist, und er kommt von jüdischen Träumen, wie die jüdischen Menüge, während er noch aufgehängt, hat ihm gemacht, nur die Skottel-Komödie vor dem Dr. Zerubin. Er hat sich in der ganzen Welt gelebt, in der ganzen Welt, in der Päderburger-Prävorslawischen Leben, und keine Sache hat ihm nicht hinzugebinden zu jedem, ist er für Zerubin und unbewusst, dass er nicht darüber gegangen ist im letzten Schritt. Zum Fotos Deut ist Gavriela heimgekommen in der Litwischen Stud. Er hat schon damals gehackt auf der Universität Und gekleidet sich zivil. Und mit seinen zwei Jahren Päderburger Leben, was er hat hinter sich gehabt, ist er so verändert geworden, als keiner hat ihn nicht erkannt. Er hat schon dann getrunken, dann jünger, blonder Boot, verkampten Zweispitzen, wie es damals gewähnt, die Mode in Päderburg, noch ein englischer Stil, eine Goldenigkeit über ein Sammeln und Weiß, breite Häusen und eine schwarze Sordot, ein echter Tipp, Prinz Albert, mit reußenlaats und a kleinem steifen derbeut hot er gezurignde aufmerksamkeit auf sich von der ganze stüllt als spetterburger fremd mit sein korrekten kreutschtüdischen russisch mit seiner zummelierten manieren is er geboren ein ungesehner gast nicht noch bläußen reiche jüdische heiser von welchen er hot sich er gekehalten von der beidens in der reuch in christliche heiser in der offizielle beamtenkreisen Das ist gewinnt sein Öftu, ein Rhein zu geben an Umwort zu der Verwaltung vom Bahnministerium wegen Zustellenschwellen von der Eisenbahnlinie von den Pustiner Wäldern. Die Pustiner Wälder, welche seine gelegenen Tromm von der neuen Bahnlinie haben gekonnt Zustellenschwellen für einen viel niedrigeren Preis wie andere Konkurrenten. Sagen Bekanntschaften in den Regierungskreisen, sind breiter Hand, sein gesellschaftliches Nachtleben beim Kurzentisch und bei der Ahnung von zweifelhaften schönen Freunden hat viel geholfen, als sein Anwalt soll ungenömer werden. Und mit einmal ist die Firma Brida Milken geworden bekannt in der Regierungssphäre. Es ist das erste größte Geschäft, das er hat gemacht mit dem Bahnministerium. Er hat aber bald angesehen, als er Schütte ist mit den Brüdern wird er nicht weit gekommen. Er hat schon mehr nicht gekonnt einsetzen in dem jüdischen Traum. Nicht gekonnt von leidenden Blottes wie Jüden und er hat mit seinem Gornisch gewollt umzutun. Er hat ihm gezeugt zu der größeren Welt. Hat er mit einem Klab, mit der Großzüglerkeit, wo sie gewähnt, als so charakteristisch war ihm, liquidiert den Futters Geschäften im Traum. Ebergelost den Brüdern, alle Häuser, alle Maschkones und alle Häufels bei den Prieten und Fürsten Und für sich genommen Pustine mit dem Regierungskontrakt und er ist er weg zurück an Petterburg, wie es so schon gewahrt war für ihn, Natascha, mit dem Alabasterhals und mit dem schwarzen Schleifel, auf welchem es hängt der mystische Medaillon schick. Es ist damals gewähnte Zeit, wenn die Regierung hat umgehoben zu verwirklichen, den gigantischen Plan von der Sibirien Eisenbahn. Mit einem Hof und einigen Punkten, wo es liegen, über dem unendlichen weiten Mahlach von Moskve bis Vladivostok, hat man sich genommen, wo in die Bahn, wie ein er Leib, das schmeckt im Wald, wie es gefällt sich sein Speis, und so hat Gabriel, das schmeckt die große, kolossale Unternehmungen, wo es sich machen lassen, im Zusammenhang mit dem Eisenbahnplan. Er hat bei Schaffen im Zentrum ein Konsortium, schon öfft geführt große jüdische Kapitalisten mit hohen Regierungsbeamten, herangezogen auf scheinende Genehmen von Großfürchten, und man hat sich auch weggelassen, kein Zentralrussland, kein Sibir, öfft gekauft mit den weiten Streckenswäldern, durch welche die Zukunft der Bahn wird durchgehen. Und die hohen Beamten und Großfürchten haben schon gesehen, dass das Bahnministerium, Also und soll Käufenschwellen von der unterhärten Schienenläng von der Sibirer Bahn von dem Konsortium für den Preis, wo es eher allein ist gewesen, bei Heules zu duktieren in ganz Russland. Es ist gewesen noch der Kassene mit Natalien, wenn seine Geschäfte haben ihn geworfen von einem Stotten Russland zu der anderen. Er hat sich ständig gewonnen, inmitten von Beutätigkeit, und er hat übergeführt sein Haus von Päderburg in der Tiefenisch und von Zentral-Russland. Sein Weib ist aber gewesen ein Schwache, Langsame, ein Fäulerke. Sie hat gehalten den Mark von ihren Beinen, die feuchte Rosse, von Steigdorf von den Päderburger Kanalen, zwischen welchen sie hat sich erzeugen. Sie hat nicht gekommen, mitspreisen mit ihm. Dort, wo er hat gemacht hat, zehn Tritt. hat sie gekonnt kaum Eintritt machen. Sie ist bald mitgekommen von Übergespannten, von seiner Nährung, seiner Tätigkeit hat umgeworfen auf ihr. Kaum hat man ein Haus gehabt, eingefunden wird in der Stadt, hat man es bald gemusst überführen in der zweiten Stadt, und dann ist gekommen das Kindling. Mädels sind gekommen, drei Mädels, eine nach der anderen, und keine von sei hörter sich nicht gehalten bis es es gebören geworden sachari die kinder und sie gebören über dem weg von moskau bis ihr kapterinnenburg und jeder stot da nander kind bis zu sacharis geburt hat sich gabriel herumgetrogen mit eirnste machschub es in ganzen über zu gein zu jenere lege wenn, ja. wenn es mir nochem eiro sabese gehalten eigentlich hat im gurnschub gescheid von alle seine freind Nicht nur hat man ein Stück gebraucht, alle Pravoslawien im Teufel. Auch wenn man in die Zirke pflegt, wenn man euch von Zeit zu Zeit gehen, zu den unhaltenden sozialen Beziehungen. Alle Bekannten, Freunden, Geschäftsverbindeten, Umgestellten, alle haben Belang zu der Zirke. Und als es sich gekommen ist, ein Bezähler zu tun, ein nationaler Jomte, ein zarischer Jomte, hat man sich gewusst weisen. Man hat schon alle gewusst, dass eine andere Belang zu Noch auf dem Papier zu einer anderen Religie hat man ihn doch mehr gewohnt. Erstens hat sich in dem Ort, wie er hat gewohnt, in Zentralrussland, kein Schum bei Sünderes Sinne zu Jeden nicht gefehlt. Kein Spur von Antagonism. Zweitens ist er mit seinem Menügem und seinem Leben gewohnt er so gleich mit sich, dass er nicht gar nicht bei mir, kein Schum Unterschied hat. Und seine mehrste Bekannte haben Tag nicht gewusst, dass Zachary Chemowitsch verlangt zu einer anderen Religion. Nur sein jüdischer Passwort und jüdischer Numen hat ihn gestärkt in seinen Handelsbeziehungen in den Regierungskreisen. Er hat nicht gesehen, kein Schirmursach verwusst, er soll nicht machen den Schritt. Im ganzen Übergang zu dem, wenn wir das Leben haben, er hat sehr, sehr gelebt. Nur die Reaktion hat schon gehalten in ihr Blühungen. der Zeiten vom Pobiedanowste bei Alexander III und eine Fülle der Hoffnungen, was nicht geleucht auf nahe Tsar noch Alexander stot, haben sich euch nicht verwirklicht. Pobiedanowst hat geherrscht bei Nikolai Punkt, da soll wie bei Alexander. Und Mirkenen hat sich damals dabei als wie Philipp von seinengleichen ein stiller Protest, weil er hat sich euch gedruckterin wo sehr wird weiter Lachachis unhaltend sein Religi. Er hat euch gewissen, wie er Pachtones darf geitzt, überzeugend zu sein, ohne Ursache. Er hat es abgelegt auf der Zeit, wenn bei ihm wird er Sohn geboren werden, wird er dem Sohn ein reinbringen in jenem Gläub, denn er, er soll nicht bedarfen, ohne Verwurz und ohne Verwenn leiden über seine Jüdischkeit. Das wird sein natürlich, Aber wenn es sich gekümmelt dazu, ist schon der Sinne zu jedem mit seiner Regierungskreise gewesen, er so verbittert, als er sich bei seiner Herren der Weck der, der Kapriest darf nicht dafür, er, weil er will, und er hat sich davon aufgehalten vor einer gewissen Zeit, bis die Aktie ein bisschen öffnen und er wird es können tun mit einem ruhigen Gewissen. Kein anderes Leben, kein anderes Menü geben, kein anderes Jumtäufem, hat er dem Sohn Savi-Sanisch gehabt zu geben und ihm nicht gekonnt gegeben, äußert die, weil er hat nicht gewollt, offiziell unnommen auf dem Papier, nur genossen von seinem, wie gegambeter Heid. Ist der Sohn aufgewachsen im Ganzen in der russischen Atmosphäre. Im Ganzen, also war Kind von seinen Schreinen. Es hat er hat ihm mit keinen Sachen nicht aufgescheit, wie sein Schuchelsingel hat euch sehr ferschluffen gegezeilt sich vor der Korne wo sie gehangen ist ein Kinderzimmer und gefreit sich mit der Jokke oder mit der obgefarbte eier von peiser oder gewart mit dumm geduld auf dem jomte von teufelin dem heiligen bild in aufgehackten eis bis zu 12u hat der garn ganzen nicht gewußt er sehr belangt san andere rasse san andere volk san andere mune Ich habe ihn in der Schule, in der Garten, habe ihn aufgenommen wie einer von sie und nicht gewusst, dass er scheint ihm etwas zu öffnen sei. Wenn Zachari ist schon ein wenig genug ausgewachsen, um reinzukommen in die Gymnasie, hat seine Mutter plötzlich verlassen zu Hause und ist ein Weg in Neusland. Man hat ihm gesagt, dass die Mutter ist krank ist und sich heilt muss. Jedenfalls ist er, ist der kleine Zachari übergeblieben allein in dem größten Häusch, dort weit und tief in Russland. Seine Mutter hat er schon mehr nicht gesehen. Kapitel 7. Zacharis Kindheit Der Futter ist gewinnstendig im Weg zwischen Pederburg und Jekaterinburg. Ist der kleine Zachari mit seinem Chor-Repetitor Stefan Ivanovich Ein älterer russischer Lehrer von der Gymnasie, wo sie sehr ein bisschen lieber sind, aufgesucht geworden von seiner Stelle. Maria Ivanovna, der Hauptaufseher und der Dienerschaft, wo sie es verstanden von der Kirche, der Stubmädel und der Lokai, gewesen der einzige Einwohner vom größten Haus in der Katharinenburg. Der Mammeszimmer auf dem ersten Stock ist gewesen vermacht, noch der größte Saal, in welchem seine gestandene Reiche, umgelumperte Mabel stammt, mit der viel Bronzen, die es ihm noch gebracht hat in Peterburg, ist gewähnt offen. Gottes hat ihn keiner nicht benutzt. Auch das breite, vier-fensterdicke Esszimmer mit den 24 lederen Stuhlen und einem großen, unheimlichen Tisch ist auch gewähnt offen. In dem Papetschges Kabinett mit einem unendlichen Schreibtisch mit einem schweren, massiven, bronzenen Tintfass mit den zwei Lokomotivmodellen wo es einen gestanden öffnen Tisch als Papierbeschwerer mit der Größe Fotografis und vergilderten Rahmen von Generalen und heuchern Beamten ist euch gestanden offen. Das Dienstmädel mit dem Lokai haben jeden Tag geräumt, gereinigt, die schwere persische Diwanen gewischt im Stäub, хоть sei er selten, ist dort wer reingekommen. In der ersten Zeit, wenn der kleine Zacharias geblieben ist, hat er sehr geblendet nach seiner Mutter. Er hat sich geschämt, der auszuweisen die Schwachkeit. Er wusste, dass er nicht schämt für einen Gymnasist zu sein als so sentimental ist. Nur wenn keiner hat nicht bemerkt wenn hat, wenn Stefanie Ivanovich geschlafen hat. Stefanie Ivanovich, weil er nicht Feind gehabt hat in bitteren Tropfen, hat sehr lieb gehabt zu schlafen. Und wie es hat sich nur gemacht hat, hat er es ausgenutzt für seine Schwachkeit. hat sich der kleine Zachari auch aufgehabt auf hat, den ersten Stock in Salarain, wo ist es sich gestanden auf der Bestand nicht weit von Käumen der Mamischke's größere Fotografie in einer gildenden Raum und geglätt mit den Händen über den Gloss auf den Ort von Mamischke's länglichen Pohnen mit den länglichen Backen und gerät dazu wie zu erleben die Gnädchen. Mamischke Teire, ich hoffe dich lieb, ich hoffe dich lieb. Er fliegt zuständig seinen Nesel zum kalten Gloss auf den Ort von Mamischke's weissen langen Hals und küscht das Gloss, wo sie kalt gewinnt von dem, wo sie noch den Saar weinig geheizt, im Brummen versich. Mamischke, teure, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Mamischke hat getrogen auf der Fotografie in der goldenen Ramm, also wie im Leben beim aufgenommen Gäste, wo sie blähe Seiden nicht bleibt, mit dem breiten Faltesticken an halt grüner Linnedicke hinten ausgehäbt durch a Kesschel verknäppelt bis zum letzten Kneppel in tiefen Haut drin ein weißer Spitzenschleier verworfen leicht über die Ohren und a feger in der Hand der Hurfer kamt heuch in a Koks mit Kemmeln besetzt und übern glatten Steiern hat sich heraufgelässt a reine Dicke gschiddale wie so a Ke fein zugeklebt schon lang vor der kleine Zachari gekonzt stein vor der Fotografie und einkutten sich im Mammisch gespunen tief in die Weißlein von den Bleuäugen Mammisch gesäugen noch am Gornisch auf ihm gewollt zu ruhen sie haben ständig ergezwungen geblickt nachseit zum Tänzter heraus Mammisch gesäugen sind gewinn eine Sache süße und eine Sache zuzündig Als der kleine Zachari vielleicht zufallen ausgeschen durch ein Gloss Mammeschkes Eugen, Mammeschkes gleiche lange Nuss, Mammeschkes Lippen oder ein Gruppen sein Puhnen in den weichen Heuchenhals. Alles hat er lieb gehabt in Mammeschken, die weißen Reusen, die Mammeschke hat getrunken auf der Brust, den Fächer, den weißen Spitzenschall. Er hat er viel noch jetzt durch ein Gloss von der Fotografia Reus, dem spezifischen, angenehmen, warmen, perfummen Geschmack in Mammeschkes Kleider. tezamme mit naftalin wo si man haub de schrank de kleider wop si jeden vom moln summerzeit es fleckt im befallen aglüstig zu warfen sich auf der fotografie und eus gschen jede stück vom mamischs kleidung wo si rot es keimenisch gekom tun in der wirklichkeit leiden in leben fleckt mamisch gem dumetub schrecken und verschämen wenn er rot erois gewesen a kindersche schwachkarten sich dulen zu ihr do wischener der bachsen jingle bist schon im Gymnasium, trugst schon am Montieren. Nicht schön für dich, so ein kinderisches Stück, oder gut schrecken mit den Taten. Was wird sein, Zachari, als Papa wird gewohnt werden, wie kindisch du bist noch? Und für Papuschken hat Zachari mehr Möhr gehabt wie Evangelienlehrer von Arithmetik und wie für einen schwarzen Malach mit der Schwert in der Hand auf der Heiligen Ikone. Aber was hat er gesollt tun, Also er war doch lieb mammsch geseyn mit ihre finger sich spielen oder zu stehen und zu ihre knie zu schmecken die warmkeit von ihre parfumen oder zu gled noch unter dem fächer rieren oder zu spielen sich mit de fransen von ihr scharf es duß wo er hat nicht gekommen tun in der wirklichkeit amol als mammsch gesrael und bunen hat er getan in der still beharrlichkeit wenn er unt getroffen mammsch gesagt leid »Auf alle Mammeschke ist das Schwicherle«, fliegt er zudrückend, als er seinen Harz im Küchen ist. »Mammeschke Teire, ich hoffe dich lieb, ich hoffe dich lieb.« Die erste Zeit, wenn er ist übergeblieben allein, unter Mittag, ist der Jüngel krank geworden. Er hat gekriegen größere Warmkeit. Es hat genommen eine gewisse Zeit, bis er hat sich durchgebrochen, durchs Bleiben allein zu bleiben. Es ist im Morgen gekommen, er so sei schwer, wie es kommt, um ein schwerer Kind aufzugewinnen von der Brust. Danach, als er hat mit der Hilfe und seinem Willen und Charakter gebracht, bei sich zu bleiben und der Mutter, hat er schon jetzt sein Leben zu der Mutter äußergossen, umgestört, auf ihre Fotografien und Kleiderstücke. Die Liebe zu seiner Mutter hat bei dem kleinen Zachari übergelassen, einen eibigen Strich, Sie hat beeinflusst, seine Beziehung zu freuen. Eine lange Zeit, bis Zachari ist schon gewähnt, hat er wachsen und ging. Und er will noch in heintiger Zeit, wenn er sie besonders treu ist, kann Zachari nicht anders einschlufen auf sein Gelegen. Seiden er muss sich vorstellen, seine Lusie, als er nur teint sein Brunnen in sein Mutters weichen, warmen Haus. Er hat viel dem Muttersperfum, was trinkt er aus von ihrem ganzen Leib, Und es kommt über ihm eine geäldete und geleitete Zniesigkeit, eine nicht weltige Gutskeit, wo es nur reine Mutterliebe kann geben. Er wird ein hilflos Kind zurück. Er geht sich den ganzen Eben in der Sicherheit, in der Basierendkeit von der Mutter Sohrunds. Die Beziehung zu seiner Mutter hat weitergewirkt auf ihn und kontrolliert seine meinigen Freunden überholt. Er kann sich bis den heimlichen Tug nicht fühlen und sein Frau nur mit der reinste und nobelste Gefühle. In jeder Frau erfüllen die ausgelassenste, in die Prostituierendicke, mit welcher sein später die Studentenleben aus ihm selbstverständlich zusammengebracht und seht er als Symbol von seiner Mutter in seinem Kinderliebe zu ihr. Sie wird gereinigt durch seine Mutters weißen Seiden im Schaf. Es er strukt sich von ihr der mutterliche Milchparfum. was er plagt da fehlen wenn er sein Kind gewein so steht auf er herrenstand herumgehielt in der wolken vom mutter glory wenn er zelt geboren hat die mutter muss gehas a bissl ausgehen das flattern noch ihrer brief hat schon abgelost er sitzt schon nicht ganz so unten beim pianne akkompagnierend zu sein mutter liebe versen welcher er schickt kein Mönneschub, weil er schämt sich für ihr mit seinen Gefühlen, wie er es gewohnt gewöhnt zu tun, die erste Zeit. Ihr Ort haben uns zu vernehmen, Barschnies, Schwester von Chawaierem, Pensionärkes, mit welchem man trefft sich in Stuttgart bei Musik oder bei Tänzer von oben, oder man guckt sich durch, durch die Karten von Theaterloge. und sehr viel von seiner muttersort hat vernehmen beim jungen zaharin sein am maria ivanovna maria ivanovna hochmund zu so geriefen auf dem fut das schnumen wie es vier den russland zu bezeichnen mit dem titel no dem österwelken glas die stut menschen aber keimen nicht die kirchmenschen also wenn wir wollten nicht gewolt vergehen dem kurwet dem prosten volk zuzugeben als er kommen euer reis von der vorte es gewesen eine einfache Volksfrau wo hat gekannt kommen lesen indurch hat sie sich euch haus gelernt bei dem merkenst Stück in zeit hat sie sich ausgelernte russische evre hat man sie im grabet gewesen mit einer fotos genommen und da holben sie bei der stube aufsehen die frau prost einfach hat vermocht eine innere lege intelligenz zu bewundern auf wund hat sie verstanden in ihre belle brüste und hat gekonnt ausfühlen den Wunsch von ihr Madame, jeder, er ist noch recht zu jener bewusst geworden. Sie ist reingekommen zu dem Mirkenselstub bei Sacharens Geburt, rekommendiert durch eine befreundete Familie als gesunde, milchreiche Arm und ist schon übergeblieben bei dem Mirkenselstub nachdem, wie sie das Kind aufgewohnt hat, zuerst als einfache Zuhälfer. Nur sie hat sich bald mit ihrer Intelligenz mit ihrem Interesse, vor allem, was kommt vor dem Stub, mit ihrer Übergegebenheit, Lachlitten und Eigenliebe, nicht bloß gekäuft, die Herzen von ihren Palabaten, noch mit können Sugen, uns um zu wissen, uns um zu bemerken, wie er sollt uns gekümmen, ist Maria Ivanovna geworden, sehr ein wichtiger Mitglied von der Sprache. So zur Pusche hat es allein gemacht. Die Palabuste von dem Häus ist kein Monisch gewesen, kein Gesünder, Und sie ist im ersten halben Tag gewöhnt von immer mit sich allein, mit ihrem eigenen Körper. Und im zweiten halben Tag mit der gesellschaftlichen Funktions. Hat Maria Ivanovna allein genümmend die Schlüssel in die Hand hinein. Gott, es hat ihr keiner nicht gegeben. Zum kleinen Sacharen ist sie gewöhnt mehr wie ein Name, mehr wie eine Mutter. Ein Stück Zeit nach dem, wie sie hat ihn gehabt hat, hat aufgewohnt. hat er anders nicht gekonnt einschlupfen, seitdem sie hat gemusst knien bei seinem Bett. In einem Weg nimmt sie er zum Schlafen ihre starke Ohren, er gewinnt ein großer Piechstück, der kleine Sacharik. Auch viele, wenn er älter geworden er ist, ist sie gegangen in die Gymnasie, er hat sie noch gehabt auf ihn einen größten Einfluss. Sie ist gewinnt die Einzige, die ihn gekonnt hat, erst mal gekehrt, Wo sie auch nicht gern gehabt und wo es Leute im Heusdoktor rekommendatet, ist es gewählend neutig für seinen Wuppen gesund. Sie hat ihm gekonnt machen, trinken, troren, zu gehen, schlufen zu der Zeit, zu nehmen, sich zu Lexis, zu folgen, sein der Zia, Stefan Ivanovich. Die Dose-Geführung hat sie gehabt auf dem Jindal mit ihrem einfachen physischen Keuch. Sie ist gewählend stark, groß und mächtig, mit einem weichen, weißen Ohrens wo sie sich herausgehäumt von ihren weißen Stanek mit starken, herausheibenden, geentwickelten Brüsten, wo sie eine ständige Wände zusammengepresst in ihren geschnirrweten Kaftan. Eine schöne Wände, Maria Ivanovna, eine glattige, eine volle und eine ständige Gangezüchtigung getrun, in einem schwarzen Kleid, einem weißen Kaftan, einem weißen Schirz und einem kollektor, ein feuerer Stichel auf den Platz ist. Und wenn man heute bedarft hat, und als es his neue gewein also busch hat genommen dem gymnasiisten ihrer starke urms rein und eingeteilt im patch auf seiner offiziellen gymnasiestischen mundeer ferier haben allenburg hatte stieb die dienschaft da das sie der, der, der ständige schlufende geoffan ivanowitsch die kinder und wer weiß zu der schwachen madame euben in der heuer esier weißen mit äh, vielen warmen, teppern, beleidigten Schluftzimmern hat euch nicht gezittert für ihr, für ihre befehlische Stimme, für ihren festen Gang, für ihre Energie und Mut, wo es hat gesprochen von ihr. Sie ist gewesen die, welcher hat sich der erste aufgehoben im Haus, und der letzte geliebt sich zu schlufen, nachdem sie hat alles Dinge gehabt, examiniert, ob alles ist in Ordnung. Sie hat das Tier in der Schule von jedem Mahlzeit und unter Ihrem Schlüssel hat sie alles gehabt behalten. Ihr Seukind, dem kleinen Zachari, hat sie Puschet vergetet. Er ist gewähnt, ihr aufgehört, ihr Leben aufgehört davon, wo sie hat ihm aufgehört wie ein Neugenkopf. Sie fliegt schon lange aufstehen hinter sein Tier und einhert sich zu sein Uten, zuerst luft ruhig, ob es fehlt ihm gar nicht. Als er es krank gewesen wenn es ist, wenn er es im Nervus gewesen ist, fliegt er den Schubtreten von seinem Bett auf einen Moment. In ihrer Uhr ist er eingeschlossen. Dort hat er gefühlt Schutz und Wehrung von der schwarzen Angst und der Geolusis, was, was jedes Kind bringt mit mit sich von der unbekannten Welten, von welcher es kommt. Nur ihre Herrschaft über dem kleinen Zachari hat sie umgeteilt gehabt. Ibrim Zeit er ist übergeblieben mit ihrer Lein in dem grüschen Heuich nach dem bei seiner Mutter hat sich bei Zet Neusland. Sie hat ihm diktiert, was schon zu tun. Ohne er der Läuben ist, hat er sich nicht gewagt, er hoch zu nehmen na stick warm malbisch, hat es ihm gemelgt sein über riesigem Schwel. Sie hat ihm befeulen, was zu essen. Verrier und sie lebir hat es auch nicht gewagt, zu verbringen ein Nebergeschoss auf dem Stuttischen Gletsch, bei einem Kollegen oder bei der Militärmusik im Stuttischen Gürten. Sie muss überweisen, in der einen Punkt zu der ausgesetzten Zeit von Essen oder zu der Lektion. Als nicht hat aber gekommen, zu hören, ihre Stimme. Und wenn ihre Stimme hat nicht geholfen hat, hat sie euch benutzt ihre Hände. Es ist nicht gewähnt die physische Macht, noch allem, was hat das Jüngel Zachary gemacht, als so untertänig zu so der bezübten Häusalterung von seinem Futter. Es ist gewähnt die übergegebene mutterliche Liebe, was hat er rausgeflossen zu ihrem Säukind so von dem größer, stärker Arm, welcher hat das kleine Jüngel gemacht, untertänig zu ihr. Der kleine Zachary hat nicht gekonnt, mehr als sein, ihre Mutterlichkeit, und die mütterlichkeit von maya varnovna hat geflossen über alle beregnung von ihrer groß weisen reus als hat der reus geflossen von ihrer breite starke umms von ihren augen von ihrem maul und jeden wort ihren hat da der hert der mütterlichen zitter wo die frau trug zu ihm in jedem blick ihren hat er das sein der mütterlichen funk wo es les sich in ihr zu ihn In der lange umheimliche kalte Winternacht von Zentralrussland, wenn der weiße Schnee zieht über die Wäld und wird dem Menschen elbt, wenn der Frost kumpt der Reuß von den Sibirer Wälder und ringelt darum die Stut, wie er stade umheimliche Welt, ist der kleine Sagare gleichnis sein Bett, geprüft eingeschlaufen und nicht gekommen. Sein klein Leib sucht Warmkeit unter der viel kolderesten Decken. In der Nacht liegt er mit vermachte Augen und prüft sich vorstellend sein Muttersbrunnen und Figur, wo sie sitzt ergendwo weit und es gelingt ihm bei einem öffentlich, eräusch zu rufen sie in sein Nachtbild. Welcher steht wie ein getreiehund schon erschuh unter dem Schluftzimmer von ihren Sacharen und hört sich ein zu sein Waffensich auf dem Gelege. Dann ist man Da fiel sie schon in die Verleurenkeit und die Einsamkeit von ihr Säugend und auf den Spitzfingern gammelt sie sich herein zu dem jüngeren Stöber ein, zu seinem Bett zieht und nimmt seinen kleinen Gürfel in ihre starke Ohren rein und trugt sie zu seinem Ponymu ihre fleischige, warme Brüsten, die gießen sich heraus von ihrer geschnürfeten Stannik, zu seinen Augen, zu seinem Meul und sucht ihn in Neue herein mit der zärtlichen Mutter der Kohl. Heiberle, du Kleinst, verwogelt Josemo, für wo schluffst du nicht? Schluff, schluff, schluff. Der Singelda fehlt der Mutterlichkeit, wo es flammt immer rein, in ein zweites Heim, in das innerliche Heim. Er ist beschützt von allem Schlechten. Er hat schon ein paar Gornische Meure und er schlufft ruhig ein. Maria Ivanovna hält noch lange in ihren Ohren das liebe kleine Leib Und als sie der Herr, sein regelmäßig uttieren, verlassen sie sein Stiebel auf den Spitzfingern. Kapitel 8 ja. Wie er sei, Zachari, ist geworgen worden als Err Said. Von ihr, von Maria Ivanovna, ist er euch geworgen worden, wer er ist, von wann er stammt und welcher ist seiner Munde. Es ist er so gewähnt. Wenn Zachary ist alt geworden, Juh zwölf, es ist gewähnt der zweite Winter, wenn Mamischke es nicht gewähnt mehr in der Heim. Es ist auf Niedelowand das Mal nicht daheimgekommen mit Papischke. Er hat nur geschrieben, die Geschäften verhalten im Iberdium-Täuben in der Residenz und Maria Ivanovna soll einrichten den Jumtiv allein wie jedes Juh und Teilen der Dienerschaft Matunis wie jedes Juh. Versacharin schickt er aus von Paterburg sein Matune allein. Maria Ivanovna hat befeuillen aus einer Stadt aus größeren Bäumen von vielen hünderter Lichtlern. Er soll, wie man tut es jedes Jahr, wenn Madame ist in der Heim, soll man heuer kaufen aus kleinen Bäumen und nicht ein Reinstellen in den größeren Saal rein für jedes Jahr, nur aufstellen ihn in dem zweiten Esszimmer. Auf dem Bäumen soll man nur aufhecken, die Matune ist, vor der Dienerschaft, aber nicht von einem jungen Herr. Der kleine Zachary hat mit dem Lied der Beklag, flatterndig wie jedes Kind, und auch er als auch viel bei Kind, wie es ist gewesen, Zachary, aufgewacht im Jonte, gesehen, wo es Maria Ivanov noch tut, und hat sich mit einer verzweifelten Überraschung gewendet zu ihr, wegen Aufkehrer zu nehmen, ihr Befehl. Es ist doch nicht dein Jomtev, Teiberle, nicht den Ballabos von Stubjomtev, nur no, bleust du mich aus dem Jomtev. Zu Lübdein habe ich geheißen, aufstellen den Bäumen nur für Seil. Was heißt es? Es ist nicht mein Jomtev. Es ist doch uns und allem ein Jomtev. Christus ist geboren geworden zu der leisenden Welt. Nein, Teiberle, nicht dein Jomtev. Du kommst aus von einem anderen Volk, Und du gläufst in eine andere Religion. In deiner Religion anerkennst nicht dein Jontef, noch andere Jumteubin. Was heißt dich, kümmer uns von einander Volk? Was rätst du, Nianja? Du bist Mischige geworden. Was heißt dich, gläub in an eine andere Religion? Ja, Teiberle. Deine Eltern, deine Seides, dein Mameschke, gläub in an eine andere Mone. Ihr er habt andere Jumteubin. Ihr wollt geworfen werden, den es fand neues eire ich will gewoi beeren und mir willn pravien verdiere deine eigene im teufen wo steine mu ne be fehlt dir nicht kan fremde der kleine zachare ist gestanden verier mit große aufgerissene augen mit der offenen meul seine offenen nosleche haben schwer gewu dem er hat nicht verstanden was sie red schon zeit zu wissen bis schoner der wachsen jüngel Zeit für dich, sich zu nehmen zu deiner eigenen Religie. In der Schule geht es ein Wachs-Nöber-Käuf wie ein Kälber, ein Unwissender. Der Singel hat beißt, geschwiegen und beißt in die Lippen. Es ist ihm befallen, ein Neusbruch von Kass und er hat sich geworfen, auf der Njani, sie ungeheim zu schlucken mit den Händen und den Fies. Sie hat sich gelassen, schlucken von ihm, gehabt sein Käppel in ihre Hände rein und geküscht ihn. Danach, als er sich beruhigt, Es er ging Rolf gelaufen auf den ersten stocken Saal rein, got in dem größten Saal, es gewend sehr kalt und verschlossene Tür hinter sich. Zuerst hat er gehabt in Sinn und suche laufen Küchen sein Mamas Bunem in klugen zu sein mit das Fotografie. Zur klugen sich verier aus der Nähe erte sobernischtum. Er hat geworfen ein Blick auf der Mamas Bunem und sie gelaufen zu der größere Breite mit Zeit ausgebei der Kanappe. ein Niedergeworfen sich auf ihr, ein Reingekrubbende im Kopf in eine von den vielen Küchen zu sich zu wehnt. Maria, ihr waren auf Neues gestanden hinter der Tür, gebeten sich bei ihm, »Effen, oif, Teiberle, wösser doch zu kiel, im Saal ist doch kalt, sag Harrod nicht genfert. Ich will keine Stute rein, im Will gewohnt werden, oip es gefühlt sich, du Arabe, und will... Ausgefühne für dir deine eigene Jumtäufin, nur no, beruhig dich, Kind, beruhig dich, ich bei dich, ich bei dich. Wenn die erste Überraschung wegen seiner näher Immune ist von dem kleinen Sekharin verschwunden, hat ihm ungenümmen Abageher gewohrt zu werden, wus es also ist der näher Immune, zu welcher er berlangt. Wus für Jumtäufin hat sie, in Verwus bravit man das nicht bei sein, in Verwus hat man es behalten für ihn. In Verbus seine tue andere Harmonies wie die, was alle halten. In Verbus glauben andere in die andere Harmonies. Die Neugierigkeit hat gebrannt, wir durst zu nehmen. In Neurotnisch gehabt wäre soll im der langen das Getränk. Aninaler hat der Haltung sinnt, gejäschend durch sein Blut hat im Geratten vorläufig zu behalten die Neis seiner Wehren. nichts so zu dem, was er hat sich geschämt mit dem Nahen, verkehrt. Innerlich hat er man nur getan und er hat sich gefreit damit, wie man freit sich mit der Reichtum, was man kriegt, um Gericht. Er hat betracht die ganze Sache für er ihren Themengrößen so, was ihn er bei der vorläufig ausbehalten. Und wirklich hat Maria Ivanovna ausgefüllen für ihn, die einzige kleine Schule, was er so gefunden in der Studie. Sie ist gewesen behalten in einer großen Häuf, hat sich gewesen der Leub, und es haben dort gedarmt einmal in einer Schabe sein ganze Schone im Kippe, a zusammengeklebt der Menn von ausgedehnt in der Kolorjawe Soldaten mit seire Kinder. Der Davnes von der Schul haben sich mit kein Sachn unterscheidet, nicht mit seire Sprach, nicht mit seire gescheuerte Bart von die andere russische Einbänner verstuht. Und keinem von den russischen Einwohnern, von der Stutt, ist nicht eingefallen, darauf speziell Aufmerksamkeit zu schenken. Amohl in der Saar Schabes, es ist auch ein Punkt gewesen, ein russischer Jumtiv, und die Kinder sind nicht gegangen zur Gymnasie. Und Maria war noch ungetrun, dem kleinen Sacharys ein warmen Montierpelzel, allein genommen auf sich ihr warmen Kaftan mit dem Tisch über den Kopf, und hat ihm zugeführt zu dem Schulichel. Sie hat ja mal reingestippt in ein wenig rein. Der Single hat es getan mit der schlugenden Katz und zitterdicken Knie. Allein hat sie sich aber gestellt von Treusen auf den Frost, abwarten, bis er wieder zurückgeheizt. In ein wenig hat er kleiner gesagt, dass er eine solche fremde und unbekannte Sachen sie hat sie nicht gewusst. Sie soll er sich schrecken davon. Sie soll er sich gar frei mit sein. Es ist gar nicht ähnlich gewesen, zu keinem Zirkus, keine Konne ist nicht gehangen an der Wand keine Seile nicht als eine gestandene Menschen Russen und um Futterlach ungetan und über der Futterlach haben sie gehabt hängener selche weiße Tiere wo sie rot noch kein Mensch gesehen sie haben ausgesehen wie Weiber dort weiter beim Samen von wie so ein gebrannt Licht und was dort ist gewesen weißer nicht weil er rot nicht gebackt hätte keinen zu, zu sehen שאַף קאַזט 2, הәмשער קאַזט 3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 vorreddende Gebeher einem Isaia scheffe ich scheine dem dank thanks for listening